Po se šta da radi žena koja prema svome suprugu ne osjeća ljubav. Osim poštovanje i ljubavi kao, kao prema svakom Allahovom robu. Ljubav je stvar srca i ne može se niko prisiliti da voli nekoga. Može se prisutiti da ga poštuje, da ga cijeni, da ga uvažava po toj nekakoj spolješnosti u toj, jeli tako, međusobnom obhodjenju. Međutim, da voli nekoga, to je stvar srca. A srce, znači, na njega se ne može vršiti nikakav pritisak. Pa žena koja ne voli muža, ali ga poštuje i cijeni i izvršava svoje obaveze prema njemu, u smislu, znači, da ga služi onome što je, jeli, čemu je duža da ili on pogrede dužan da, da, da mu jeli ovaj učini uslugu odnosno da ga posluži da izvršava svoje obaveze za njemu ne mrziga ne voli ga ali ga ne mrzi i ne čini mu nikakvu nepravdu bolje joj je znači da ostane sa njim jer ona ne zna nakon tog braka ko će doći i kako će taj neko novi izgledati i kako će stanje biti pa je čuvati postojeće uvijek bolje nego ići u nekakve avanture i sad ne zna kako će kako će se one sve završiti A, to s jedne strane. S druge strane, čovjek je dužan da traži razloge zbog čega je nešto tako. Ha. Pa ovdje znači, treba sada ispitati uzroke zbog čega to znači, žena ne osjeća ništa prema mužu. Možda je greška kod nje, pa treba znači, tražiti uzroke toga pa da se to popravlja. Često se to može popraviti, često budu uzroci znači, kod one strane koja nekoga optužuje. U svakom slučaju, ako muž ima lijepo ponašanje, ako je dobre vjere, ako se znači, lijepo i pravedno obhodi prema ženi, bolje je znači, da ostane sad njim u braku i da živi, da pokuša znači, potražiti grešku kod sebe, možda je greška eventualno kod nje, pa ako uspije naći, da se to popravi, hajde bereke, ako ne uspije, najbitnije je znači, da joj ne čini nepravdu, a koliko je znači, brakova gdje jedan supružnik ne, drug, ne voli drugog ili ne vole se međusobno nikako, je li tako, međutim nam mrze se i žive tako kako žive i ovaj bračna veza je zna uh, uh, jeli ide ide to svojim tokom, to je bolje nego znači, da se traži rast brak.